але пішла спати додому, тобто додому до Ольги Яківни. Таки та розписка, той так малозначущий папірець її заспокоїв. Також вона серйозно пояснила, що її бачили і запам'ятали сусідські бабусі, які підказали, де мешкає пані в рукавичках, а також доставщик піци, і що номер її бомільного зафіксувала піцерія, тож якщо люба пані щось утне, женці – тюрма. Жінка нахилила набік голову, звела брови і уважно вислухала версію ймовірних страшних наслідків для дівчини за її ж добро, а тоді написала обіцянку, але після цього дала слово, що завтра купить новий мобільний, з нього зателефонує жінці і заїде до неї в салон, щоб дівчата її трохи підстригли, а потім дві подруги, знайомі лише добу, обійнялися, постояли так хвилинку і розійшлись. Одна до свого нового дому, друга на балкон квартири яка досі так і не стала домівкою. Дівчина вийшла з під'їзду, зиркнула вгору і рішуче показала Амалії кулак, а та помахала їй і послала рукою поцілунок. Хотіла сісти в крісло, покурити і ще раз прокрутити цей день у голові, але цигарки закінчилися, а місце було зайняте – Сильвою. Тож вона повернулася до кімнати, скинула одяг, озирнулася на коробки з-під піци, на салатницю з пінистою рідиною, на розкидані речі – але вже не мала сил наводити лати, вляглася і замить міцно заснула. Серед ночі відчула, що Сильва лежить поруч, притулившись до того місця на грудях, куди мама в дитинстві ставила їй гірчичники. Розділ тридцять п'ятий. Уранці Амалію розбудив несамовитий дзвінок у двері. Вона так різко прокинулася, що спершу навіть не могла зрозуміти, де перебуває. Знову закрила очі і принишкла. Дзвінок повторився. Стала. Накинула халат і сторожко підійшла до дверей. Скло вічка у дверях було тріснути, тому виднівся тільки темний силует. «Хто там?» – неголосно спитала жінка. «Це я, Семен, двірник ваш. Я вчора вам замок відкрив», – пролунав знайомий голос. Амалія подумала, що вчорашню десятку, яку так і тоді йому дала, місцеві ілюзіоніст з золоті руки, певне пропив і зараз проситиме ще – але чоловік стояв на диво тверезі і виглядав, вигляд мав задоволений. Він простяг жінці пакунок розміром із конверт. Ось, валіли віддати вам у руки. Мені? Що це? Не спішила збирати, забирати передачу вона. Від кого? Звідки мені знати? Назвали адресу, спитали, чи це тут. Я підтвердив. Дали десятку і сказали віддати господарям. Господарям? Луною здивовано повторила Амалія. Якось так. «То я вам нічого не винна?» – простягнула руку жінка. «Ні, я не хапуга, двічі за одну роботу не беру», – гордовитомовив двірник. Амалія взяла пакунок, і серце її закалатало у перечутті того, у що навіть боялась повірити. Вона боялась повірити, подякувала семейну і швидко зникла за дверима квартири, мало не придавивши Сильву, яка виходила глянути, що відбувається. Сіла на ліжко, поклала перед собою пакунок, Гіпнотизувала його погляду. Господи, нехай це буде те, що я думаю. Серце тріпотіло в скронях і в горлі одночасно. Розірвало обгортку. Два паспорти впали на ліжко. Український і закордонний. Руки її затремтіли, а перед очима попливло. Диво. Диво, ціною п'ять тисяч доларів. Але ж могло й цього не бути. Але що це змінює? Згадався вчорашній вечір. У миті її цілковитого відчаю, звідкиля з'явилась Женька, щось говорила, говорила, наводила приклади, переконувала, сварила, лякала, разом із нею плакала, пала коньяк, знову плакала, робила манікюр, замовила піцу, годувала її і кішку, знову говорила, лякала, вмовляла, переконувала, обіймала, смішила, тиснула на жалощі, зрештою пішла додому з її розпискою про те, що найближчого тижня не нахвали на себе руки. І взяла обіцянку, що до обіду наступного дня Амалія – прийде до неї в перукарню робити нову зачіску, бо це, мовляв, лікує жінок від депресії, а перед тим купить нову мобілку. Божевільня. Але вона пообіцяла. Крім того, у цьому виріс слів, сліз та емоції, Амалія зізналася женці, що ніяка вона не письменниця, що вигадала це, як привідходити і слухати чужі історії. Сказала, недовго думаючи, а чому ні? Для письменниці мотив цілком прийнятний і зрозумілий. Може, та письменниця обисробнула з її підсвідомості, адже кілька років довелось працювати в бібліотеці, потрамати в руках чимало книжок, навіть бачити письменників наживо, коли ті приходили на зустрічі з читачами. Власне, кому це могло нашкодити? Хіба що було ніякого, бо люди розповідали їй щось важливе для них, сподіваючись, що роблять внесок у майбутній роман, думаючи, що краплинка їхнього життя стане літературою. Виходить, вона їх дурила а деякі історії справді не завадило б увічнити. Одна розповідь Крістін про її бабусю чого варта, та інші чим не книжки, чи хоча б розділи з них. Але вона, виходить, споживала ті сповіді сама, брала їх для внутрішнього вжитку,